У батька ніби розв'язався язик. Коли він говорив, усі заслуховувались, точно як раніше Себастьян. Батько казав, ніби сам Себастьян приходив йому на язик, коли він починав говорити. Табори зробились батька-мудреця. До нього приходили як до святого.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 А він вільний, хоч би де був. Така була у батька сила. Тому книг Штукенгайзена так боялися. Там було це все. Була та свобода, та мудрість. Тому його так боялися, повторила пані Слава. От ви дивуєтеся, що стукен Гайзена не досліджують зараз. Нічого дивного. Все було знищено, спалено, визборено по архівах і знищено. Пані Слава втерла сльозу зі щоки. Ви маківник беріть. Це мене зяті з донькою приходили в неділю, я для них зробила. Скажіть,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 від якої він почував себе геть оголеним і дурним. «Я розумію, про що ви, – сказала пані Слава. Батько був дуже прив'язаний до Себастьяна. Він завжди тримав його портрет біля ліжка, розмовляв із ним, присвячував йому всій своїй праці. Ми не говоримо на цю тему з чужими людьми, Люди цього не розуміють. Вони дуже дешво сприймаються, знаєте? Дешво сприймаються, а потім верзуть про нас у сякій Вибачте, якщо я, я заторкнувся щось дуже особисте. Просто я теж стикнувся із чимось подібним. Пані Слава усміхнулася.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 не дозволяв зневіритись. Дар мови? Так. Ви знаєте, які люди до нього приходили?